Dobre večer dobrodošli na prangerju, srečanju kritikov, pesnikov in prevarjavcev poezije. To je prva kritiška okrogla miza. Danes nas je, mora biti s prejšnjimi leti malo manj na tej prvi okrogli mizi, ampak navadno je ra, ravno zaradi malo neformalne okoliščine, kot je večerja in sprostitev uh, krvi v druge organe, malo bolj sproščena in traja dolgo v noč. Mogoče bo danes tako ali pa malo drugače, zato pa, ker zamujemo že tako, da uro, ne? No, um, vas vabim, da čim prej se predamo Eksplikaciji prvega kritika, ki je izbral uh, Vink, torej Vinka Mögelendorferja, Nima več sadja zatem. Knjiga, Pesniška zbirka je šla pri Gogi. Uh, prvi bo torej, predstavil uh, letošnji izbor, eno izmed treh knjig. Leta 2011 v uh, vlastnem izboru kritik, ki je že v drugem mandatu, s eno leto pauze, brane Senegajčnik. Uh, Potem za tiste, ki morda ne poznate, Barbara Pogačnik in pa Ernej Županič. Brane Senegaršnik je za prangerjevce že poznan, tako kot pesnik, kako tudi premišljavalec poeziji. Vsi tisti, ki ste brali kritike oziroma opredelitve kritikov selektorjev, ste se že se znali držo, predvsej kritično in uh, polemično držo do tega, kaj kritika sploh je. To je namreč pri priobčil Brane Senegačnik, uh, tako da ne bi ga želela naslavljati kot kritika, ampak premišljevalca o poeziji in um, človek, ki mu um, um, absolutno poezija ni daleč, me je včeraj presenetil z informacijo ki je prišla seveda po drugih kanalih, da mu tudi nič uh, bolj daleč kot poezija ni, torej zelo blizu, tudi nogomet. Zdaj <laughs> je zelo ne? Tako jaz ti kar besedo. Uh, za tiste, ki ste prvič ali pa ki ste mogoče pozabili, tudi ko bo načeloma približno tako, da bo najprej selektor predstavil svojo, uh, svoj izbor, torej danes, danes obravnavamo knjigo približno v desetih minutah, potem probita uh, oba druga selektorja, uh, prosto, da se kar obširno. Avtor, če bi bil z nami, vendar ga danes ni, vendar pride v soboto, In do te dame lahko pripravimo vprašanja. Potem pa dobimo, seveda, dobite besedo tudi vi. Dobrodošli so komentarji, vprašanja, polemične. Skratka, debata. To je to, branje, izvolite. Zdaj, pa te prosim, mogoče boče bolj na glas, da ti ne se zaradi ventilatorja sliši. To je samo zasnemanje. To je samo zasnemanje. To je tako zelo. to pa za publiko. Aj Ajde, tu v redu, boš.. Že. Ja. So, hvala za prijazno predstavitev. Um, jaz bom vseeno v dveh stavkih povedal tisto, kar je bilo malo že omenjeno, kar sem tudi pred predlansko leto tukaj govoril, um, pa še tudi je napisal, da je pravzaprav to srečanje zelo nekaj, posebnega ali pa dobrega, v tem smislu, da so, ali pa naj bi bili na svoj način na tudi kritiki, ne samo pesniki, in da je eno od osnovnih stvari za, kako bi rekel, relevantno, smiselno kritiko tudi to, da kritik nekako izrazi eksplicira svoje kriterije, ki jih ima pri presojanju, da Pokažemo, zakaj bo pri branju poezije, ali pa življenju s poezijo, v resnici, sploh gre. To se mi zdi, da je tem bolj pomembno v času, ko ne poznamo, ali pač ni nekako delitev poezije na razne žanre. V resnici je pa to, kar v ne vem, 250 ali 270 pesniških zbirkah, ki izidejo na leto je izjemno druga različno, tako v formalnem smislu kot v vsebinskem, vrednostnem, poetološkem, kakorkoli pravzaprav gledamo. In zaradi tega je izredno težko um, iz, torej napisati kritiko, pa izreči neko sodbo, ki bi lahko pravzaprav Bila veljavna ali pa relevantna, da bomo za vso to veliko pesniško ustvarjalnost. Seveda, tukaj ni čas za to, da bi zelo dolgo in široko literarno teoretske poglede ali pa stališče utemeljevali, tako ali tako se marsikaj vidi že iz načina, kako kritik govori. Kljub temu bi pa rad poudaril, leto še posebej, da. Vidim, jaz poezijo predvsem kot neko obliko srečevanja, ki je včasih lahko bolj uspela, včasih menj, pa zato mogoče ni mogo, niti smiselno reči, da je kriv to pesnik ali pa kriv kritika, ampak enostavno gre za zelo različne stvari. Nekaj podobnega kot, če bi že preno gomet, vmenim, če ima recimo Pač zelo rad nogomet, potem pa pride v košarkarsko šarmarsko dvorano, ali pa sodi tam igro žogo, samo po nogometnih pravilih, vidi, da tam vse čas delajo prekrške, ker imajo stalno žogo v rokah in da nobenega boli, da ne delajo kratka, tistega, kar naj bi po njegovi predstavi počeli. In to je na neki način, seveda, men<|startofcontext|><|startoftranscript|><|emo:undefined|><|sl|><|pnc|><|noitn|><|notimestamp|><|nodiarize|> Razviden, ampak vendar je ne manj resničen, dosti, krat res tudi v poeziji. Um, jaz sreda, sem se lotu pregledovanja in prebiranja te letošnje pesniške bire, v glavnem, da sem sledil recimo, temu svojemu poetičnemu etosu, no? tistemu, kar naj bi po mojem opredeljevalo poezijo, kar naj bi poezija bila. Vsekakor pa sem, vsak selektorjev tukaj je soočen s tem, da se moral sreča tudi zbirkami, ki sledijo recimo drugemu mnenju ne bližnemu pesniškemu etosu. In to soočanje je, je pač seveda potem na nek čisto poseben, svojski način naporno, ne. Pa ne bi želel, nikakor da bi to bilo potem konfliktno, zato rajši prej te stvari povem, ker mislim da ni smiselno se loteva takih stvari kot je poezija predvsem z željo po, po konfliktu ali prevlade ali posesuvanju, ali pa tudi po nekaj mm, neotemeljeni, pretirani hvali. A da boliš pod vprašanje, mogoče za poslušalce, nisem tega navedla. Uh, število knjig, ki pridejo v, v izbor, malo varira od let, iz leta v leto izključeni so izbori, ki ja. se upošteva samo, <kuh> pač prvo Sve, izdajo sveži pesniških zbirk v Slovenščini. Uh, številka letos je rekel, da je bila v poli 250. Mislim, da še nejač, ja? Ja, ne vem, tisto leto, da sem jaz 2600, vem, da je bilo 400. Ne, ne ne, ne, zgodi, ne. To so vse, to so vse pesniške knjige, ampak to je v glavno... Tle so potem prevodi. Ja, je ja samo pa je svoje po pa ponatisi, po ja. pa... Ja, mislim, da natislam spisko izvukah, ki je bil relevantno, ja, ja, da je bilo nekako 270, če ne... Ja, ne mislim, da je bilo telo čez 300, če se Aha. spomnim, Samo, uh, samo tle je treba v bistvu odšteti vse, kar so prevodi, ne, mislim... Hm. Uh, samo, da ni bilo tle znamen. Mislim, ja, so ja, seveda, seveda. Tudi ja, prevodi slovenskih je... pesnikov v, dru, v tu jeziku no, in tako naprej. Je, č, realne je številke pa nismo šli veretno mi zdaj praštevat no ja ampak no, v vsakem primeru je zelo velika ne ta številka ampak jaz mislim da je ta izvedna poezija da se konez giba na 250 pa 300 400 je pa veretno z osemi novi uh, ja ja. Zeložben, ja. Zeložben, ja zbori fonatja ja novi ja izvirna slovenska so nekako no. uh -huh. Bo skratka, bo... skratka te je vodil Kobis, le, ali pa če te postavim pod vprašanj, tako da bomo mogoče, ko vidim, da so tudi mlajši, mogoče. kako je to, a, a to predstavlja, si, si tako predstavljamo, da si dobil Kobis seznam in si se podal, ali si takoli ja. drugače, ker si vedel, da boš to počel, ker ti je čakal še en mandat, ker lani se je bil izbran kot pesnik in ja. se je bil predlani selektor. Ja. Kakoli drugače, že verjetno, čez leto spremljajoš in si verjetno odbiral že sproti ali kako? Kombinacijo obojga je bila. Ne? Absolutno sem že nekaj vedel, kaj je šlo, pa kaj bi bilo zanimivo, ampak potem pač pregledaš. No, vse, koliko sem mogel, sem pregledal tako, bi sem če bilo kaj sveda zanimljivga, ali sem je zazdelal, tako drugače sem šel tudi to pogledat, ampak uh, hočem reči, Jaz sam zagotovo nisem vseh teh 250 met, ki so prebravljene, to uh, že kar naprej povem. Ne. Tukaj, to, zato pač je nekdo selektor, ali pa bilo so se selektore, da pač nekaj izbere po svojem okusu, ampak to je z vrsto, um, kako bi rekel, čisto fizičnih težav povedano, ker ni časa samo to delati. In potem v tekstu si je omenil, da te je vodilo uh, Neko pre, če malo povzamem to, kaj je tebe najbolj se dotaknilo in premaknilo. Ne? Ja, to tudi zdaj to se nekako povdarjam. Ne? Ja? ja, samo še to, to potem tudi pomeni, da si izbral, da tvoje, tvoje tri knjige so najzbirke leta po tvojem mnenju. Ja, ja. Seveda, tiste, šel sem za tem, ker vem, da je bilo že kakšno leto tudi diskusije v tem, ali pa je to v propozicijah, a ni nekako tako, da bi izbral tisto, kar sem ti mora v negativnem mm. smestu, zaradi vpliva zdi vredno. posebej vredno ali važno opozoriti ampak jaz tukaj bolj skušam pozitivno kriteriju slediti, no. mm. nekako imam občutek, da ne bi poezija bolj blako. Um, Če še to glede spraviti, da je ena od zbir, ki so letoši šle, ima tudi naslov Leto brez idej. Nisem se odločil za njo, ampak nekaj časa je precej dobro karakterizirala moje razpoloženje, mislim, s svojim naslovom. Ta pesem kaj naj bi izbral. Um, potem, ar... A poezija sama ni pripričala? Ja, in ne, mislim... Sem rabil nekaj časa, no, bom rekel, da sem do tega prišel. Človek se mar če se spomne, no, recimo tudi te znane mislice, da človek ki je dožival 40 let in je vsaj malo inteligenten, da bo živo več ničesar novega, na svetu in se lahko poslovi. Um, jaz sem potem še kar začel živeti v iluziji, da sem malo inteligenten, ampak potem je, in pravzaprav preko branja prišlo spoznanje, da ni čisto tako. Um, zdaj pa, da ne bom predal, knj Vinko Mederendorfer. V tej zbirki je na nek način Vinko Mederendorfer, ki ga sicer škar poznam, tudi po pisanju, pa tudi uredniško so sodeloval sicer tako, z njim kot s pesnikom, kot s prozaistom, me je vendarle na nek način presenetil. Ne. Čeprav sem imel vedno njegovi literaturi, tudi poeziji, kar dobro mnenje. Um, v tej zbirki nimam več sadja, zatem bi lahko rekel na kratko, da nikakor ni, ali pa ni več, nekašen profesor poželenja ampak je prej, bi rekel, vajenec tesnobe, kot se, če parafraziram, njegovo zadnjo zbirko novel, ki je išla, ki imajo naslov vaje iz tesnobe. Ta tesnoba, ki jo v svoji zbirki nimam več sadja zate, izraža je, seveda, to pri negotovni presenečenje erotičnega izvora, je pa takšna ali te vrste, da je, po mojem, in neko zelo neko novo doživljajsko dimenzijo. Pesmi v tej knjigi so v bistvu pesmi o odhajanju, razhajanju. Pesmi, ki jih sicer pesni moški pesnik, vendar je zbirka strukturirana tudi za naslovi nekako tako določena, postavljena so pesmi, ki govorijo o nemožnosti bližine z dvema glasovama, tako za moškim, njegove pesmi, kot v drugem ciklu njene pesmi. Zadnji cikl pa sploh um, že svojim naslovom nekako govori o nemožnosti, pravzaprav ne dvojine, ki pa hkrati tudi ni več uresničljiva. Naslov je namreč ona, ona on pisano brez vezaja, nekako kot so boblejena trgovina včasih, <tose> ampak kot ena beseda, s čimer je tudi izražena pravzaprav ta na nek način um, obupna spojenost um, zraščenost za življenje, ki pa več ni mogoče v takih obliki. V, Um, uvodni pesmi, ki mislim, da so jo uh, mladi prijatelji poezije, ki so tukaj tudi recitirali, to je uvodna pesem, pravi, če jo lahko še enkrat preberem, zato ker je ta pesem na nek način, čeprav je na začetku, je v bistvu facit, povzetek vsega, kar se tej knjigi dogaja stran od navlake podob podreži eno angelovo perut da lahko poletiš stran od metafor usedline časa ki je minil in ni vreden tesni to je seveda precej pesimističen ali kar depresiven uh, začetek in zagotovo postavlo vprašanje Um, kako pa sploh pesniti, zakaj pa sploh pesniti v času, ki ni vreden pesmi. Vendar iz te nemožnosti Medrendorfer naredi zbirko, ki je vsaj mene pretresla in se me vsaj globoko dotaknila, Um, ravno zaradi tega, ker se je, kot je včasih pisal Meguelde v Laguno, tudi Medrondorfer na nek način začel hoditi po upanje k obupu. To se pravi, da je neko možnost preživetja in tudi možnost pesnenja začel odkrivat v skrajno bolečem soočenju s tistim, kar pravzaprav sledi po koncu načesa, kar je očitno doživljal kot usodo, kot nekaj tebeljnega, kot nekaj, uh, kar v življenju pravzaprav ne more izginiti. In to je bila neka strastna, uh, erotična zveza, ki se je, tako se nekako kaže tudi skozi razne verze. Je mogoče prej v teh dimenzijah niti ni tako zavedo, ampak šele zdaj skozi ta spominski flash, skozi retrospektivni pogled ko stvari niso več razpoložljive, oziroma kot ta človeška bližina ni več dosegliva, jo pravzaprav za opazi v tem kar je v resnici bila, film mu na nek način, seveda boleč način, še vedno je. To je pravzaprav zbirka, če bi je zdaj zelo na kratko, formalno, kovali so precej pisana, v glavnem so pesmi razvrščene v precej pravilne oblike dosti je, sonetne oblike, rajši bi rekel, sicer sonetoidne, zatele, ker sonet vendarle ima neke strože formalne m, formalna določila, ampak to so vendarle pesmi, veliko je 14 vrstičnic, mogoče še s pešnim veliko ali kaj podobnega, v katerih je pa jezik pravzaprav večinom zelo direkt, um, dosti je tudi vsem konvencionalnih, v ljubezenskih izjav, ali opisov realnosti, pogosto, neredko, um, so v teh pesmih tudi, kako bi rekel bolj, vulgarni izrazi, ne, ki pravzaprav skušajo odslikati tudi čisto vsakdanjo intimno resničnost Hkrati se pa v, te pesmi, v teh pesmih kaže tudi njegova inventivnost, bodi si v takom zelo, tako bi rekel, elegantnem umeševanju raznih metaliterarnih referenc v kot rečeno čisto direkten, neposreden jezik, v katerem je na teh pesmi zakisala. Sem pa tja tudi kakšne bolj modernistične prijeme, tega ni zelo veliko, mislim pa, da je zelo funkcionalno uporabljeno večkrat uporaba tropičja, več vrstice v samo samomarkiranih s tem tropičem, ki kažejo na nekakšne momente afazije ali kaj takšnega nemožnosti nadaljnega govorjenja. Lome, ki hm, to ljubezensko, kako bi rekel, elegijo, ki pa je hkrati še na nek način serenada izgubljenemu, uh, delajo pravzaprav še bolj neposredno in sugestivno. Um, mislim pa, ne, da je ta zbirka veliko bolj zanimiva in relevantna po svojem uh, iskustvenem, ni vredno izraz reči s po svoji izkustveni energiji, kot pa po literarno, formalni ali poetološki um, virtuoznosti. Skratka, je na kakšen, kaj bi rekel, nepretrgan niz zelo boleče, ne preveč patetične, pa tudi patetične, mislim, da z razlogom patetične, pripovedi o tem, kaj je pravzaprav človeška iskrenost. Ko se je tisti fundament, za katerega pač vsi to določene mere verjamemo, da je res naš fundament, naš temelj, to so na naša čustva ali naše telesno življenje, naša telesna bližina, ko se to izmakne. To je po eni strani povedano precej naivno, ampak v tej naivnosti se mi zdi prepričljivo, neponarejeno. Um, in na tej točki zdaj se bom Vrnul, tam, kjer sem začel in predal besedo naprej, na tej točki pravzaprav uh, pade, ali pa kar naprej pada v preznino, nad katero uh, že pol ugaslo strastjo, pa tudi pesniško energijo lebdi in se mi zdi, da počasi razbira novo razsežnost bivanja, ki je podobna tisti, kakršno smo lahko srečevali v eksistencialistični literaturi desetletja nazaj, vendar povedano, seveda, na, kar je najbolj pomembno, na avtentičen, zelo oseben način sprov njegovim glasom. Morda, še to bi te vprašala, Brane, glede na to, da si že sam omenil, da imamo del knjige, ker pravzaprav ženski glas in glede na to, da poznamo, da vemo, no, da si poznavalec zgradnikove poezije in da pri razbiranju velike praznine oziroma mrtve lise na zgodovini slovenskega pesništva skozi usta žensk, se daje recimo primjer gradnika, da je poskusil, ne torej moški upesniti ženski glas in koliko je zdaj to uspelo? Me zanima prav na primeru te izbrane. Skratka, ali uh, si se kaj poglabljal o tem, ali uh, je v pravzaprav njega in njo? Ali gre pravzaprav za pisanje skozi njega? Dvarkrat. To je verjetno bolj vprašanje za kakšno žensko kritičar, ne. Ali, ali je to žena, ali pač okrisota, ali to ženski glas, ali ne. ne. Ampak, um, zdaj, na, to je tako čisto načelo, ampak je to in tako ne mogoče. Ne. Um, ali pa je zdaj neka konkretna ženska uh, izkušnja v tem zajeta ali ne? No je to bi se težko rekel, ampak zdi se, ne, saj meni, da so neke dimenzije, Uh, ekstatične dimenzije zlasti, pa ne bo to ali erotična ekstaza ali pa tanatična, ali bi rekel, smrtna, ki tukaj sicer ni tako eksponirana, ampak včasih zadiši po njej. Uh, jaz osebno nekako mislim, da so nekatere razsežnosti take, da pravzaprav ta razlika ni več tako zelo bistvena. Ne? Lahko je artikulirana malo drugače, ampak da se tukaj pravzaprav uspostavlja neka um, ne bom že rekel zaj brez govorica no? ampak govorica ki je prav za bi lahko prihajala tako izpod, od ženskega kaj ne reče za delacunajnika ali peresa al algodón maschile ampak ne vem če se mi razume vseest ni sem spraševala toliko o tem ozadju mene samo zanima ali je cikl, ki ga piše ona ja. ne enako za tvoj pogled enako je poetič aha dober ja. ne ali mu je uspelo prav za prav to da, da ja. zato sem naredila paralelo z gradniki no ne, vem, ne kdo je prej omenjal barbara glo da so rekli goste iz norveške da je da je m, ženska poezija bolj ekstravertirana tako saj začetek tega cikla je tudi izrazito bolj ekstravertiran tudi bolj vulgaren moram reči ne uh, ženskega ja Pa ne mislim s tem nič vrednostno kvalificirati, ne? Ne ti pešeško, Je pa drugače, ne. reku pa Bino, da skozi celotno zbirko... Zdaj <laughs> sem se spomenal zakaj. ...skozi celotno zbirko bi pa rekel, da, da funkcionira dobro. No? Da je to neka Dinamika. zgodba, ki zvedi prepričivo, nekrat i dinamična. Je, je nekod kot tega. Ne? Um, Seveda je pa v to zgodba človeka, ki se mu je vsaj v nekem so svetno. Poznavajoč njegov opus, torej, če sem prej razumela samo še to, uh, gre za to, da je pravzaprav uh, sama tematika oziroma lega ljubez, ljubezni te nagle intrigirala. V tem je. Ja, seveda, njegova, mislim, mislim znotraj si... njegovega opusa ti je v tem ta knjiga. Ja, no se, mislim, da je zelo veliko njega okusa itak ima to temu, ne? ampak zintrigiralo ali pa pritegnilo ali pa to presunilo me pravzaprav zlasti ta intenzivnost, ki je prišla do neke meje, ne? do neke izrazitej, meje vsega izkusljivega. No? Skratka, alternativni element, ki ni kot rečeno tako tematsko tematiziran jasno, ampak je ravno skozi, reko, pristno razboljenost teh stikov, stihov vse čas nekak čutit. Ta eh, dokončnost ali pa popolna vrženost v to izkustvo, v to življenje, je tista, ki se mi zdi, da ni niti tako zelo pogosta, no bi morali biti potem tudi ta, to umankanje mankanje ločil kot zunanjo formalno lahko vplivalo na samo to stanje pravzaprav ja. razbolelosti in ja. kot dajokanja in klipanja. Se gotova, to, to funkcijo, Bere, Pač, dobro Zven ni nekega razvidnega reda, ki smo ga navajni, ne? ampak tudi mislim, da ne bi se brali te pesmi na ta način, ne? da preskakuješ, veco, da, da signalizirajo, kot si rekla Romo, neko lamentacijo, ki je včasih že do te mere ekstatična, da pravzaprav ne more biti obvladana. In se to kaže nadež tudi v tem. Ja, zdaj bom povabila besedi, um oba druga selektora, ampak glede na to, da je Jernej Županič prvič na Prangerju, bomo dali mogoče najprej besedo Barbari Pogačnik, ki je sicer kot selektorca letos prvič z nami, ampak je bila, uh, je bila pa že uh, ena izmed uh, ljudi v javnosti in zato bi mogoče te poprosila, če imaš ti um, pogled, Komentarno to zbirko, predvsem morda tisto, kar še ni bilo povedeno, tako da ne, razširimo pogled na zbirko, pa potem zastavimo še tako vprašanje. Ja. Dobro, um, meni se zdi, uh, naprej bi to, uh, se zahvalila, ker mi zdi, da si izjemno dobro pobral uh, zelo uh, pozitivne in globoke van iz, iz te zbirke, ki bi recimo pač to um, ni moj tip poezije in um, Marci Komov bi v bistvu te podarki, um, ki si jih zelo lepo razdelal, lahko um, pošli, ob obranju te poezije. Um, moram pa reči, da, sem, da se absolutno strinjam z njimi, zato, ker um, sem sama občutila um, točno to kot vrednost njegove poezije, ki jo omenjaš, da je pač na nek način je seveda uh, v, v literarnem smislu um, ne razdelan. To je bil tudi moj učitek. Um, po, drugi, po drugi strani, oziroma, moj očitek je bil pravzaprav celo nekoliko drugačen. Um, namreč, um, Na momentu sem dobila pač občutek, da uh, bi bil lahko morda to samo nek derivat proze oziroma uh, um, tisk, tiskar. Pač, čeprav je pač seveda zbirka na nek način uh, zelo dobro strukturirana, ne? Uh, izjemno um, v bistvu ta tudi um, ta struktura odprtja in zaprtja zbirke z, z isto uh, metaforo, ne, ki je pač uh, v bistvu metafora za uh, erotiko telesa, ki uh, pač nekje um, uh, izveni, a ne, tako kot uh, recimo nek letni čas uh, to sadje, ker doskrat je pač kar tudi, mislim, da je prenemo, ampak tudi sicer je to pač, uh, metaforika sadja, eh, dostkrat povezana predvsem z žensko z ženskim telesom. Ne? In ko ženska pač reče, nima več sadja zate, eh, nekje je njeno telo, ni več zrelo ne, za tega moškega. Eh, zdaj, je sama sem mu pozdila, ko si je omenjal, eh, um, um, torej pes, um, Zbirka se otvarja to pesmijo, ki se tudi ti citirol, ki se začne pred njegovimi in njenimi pesmimi in sklepnim ciklom on, on um, ki je verjetno neke vrste arst poetika njegova, um, vsaj za to zbirko, oziroma um, jaz bi jo imenovala prej antipo, antipoetiko in antiestetiko, um, Kar mi je pa zanimivo, ne, ko si ti omenjal te um, komaj zaznavne uh, literarne um, uh, aluzije in metaliterarne reference, je to tudi glede na Petrino vprašanje, da se mi zdi, da v prvem ciklu, torej njegove pesmi, um, nekje lahko zaznavamo um, aluzije na moške pesnike, medtem ko v drugem ciklu se pojavi neke na ženske pesnice v slovenski poeziji tako bi omenila pri prvem ciklu pri prvem ciklu gotovo zajca ko, ko imamo recimo vem, kraka ti zvolkovi združuje je mogoče. Tukaj sem se spomnila na Javorška. <laughs> zdi se mi, da je nekako ta antiestetika, kot da, ko da bi se postavljal v, v opozicijo z Ivom Svetino, ki jo morda kot skupna točka sicer druži erotizem uh, uh, kot tema, po drugi strani po ravno način nekakršnega, ta erotizem beseduje ta radikalno drugačen. V nekaterih, ne vem, v nekaterih momentih sem se spomenila tudi na Tone Taškarjancam, medtem, ko je pri ciklu njenih pesmi, to se seveda ni neka kršna uh, zavezujoča uh, teza, uh, ko uh, menja uh, laboda, sem se pač spomenila na Majo Vidmar in njeno pesem o ledi iz zbirke ob znožju, um, ki je svedel to tukaj gre za uh, temelje evropske literarne tradicije, tako da ni to samo Majo Vidmar, ampak um, Zdi se mi, no, da morda um, pač poskuša vendar um, to, to prepleteno psihologijo, um, njo prepleteno psihologijo se veda um, razmešča enakomerno skozi vso zbirko, ampak morda pač um, vendarle ta, ta njegova struktura, ki jo uspe v bistvu um, V, v v zbirko je uh, absolutno nekaj um, presenetljivega. Um, po drugi strani pa seveda, ko sem rekla, da to ni moj tip poezije, bi rekla, da pač, um, se mi zdi, da se struktura, um, da struktura pač še ni dovolj za oplemenitenje um, jezikovne materije. Z, mislim, za moje pojme, da bi pač to um, imenovali uh, vedno poezija, no? Zdaj, um eh, Lahko mogoče, Barbara, da se kar zamejimo pri tem, ki si nakazala, uh, proste, da sem te prekilna, imela sem občutek, da te mislim nasilno, no, uh, vlavno, ki si je omeljena, moja kritika je bila, ne? To se pravi, ne vem, da verjetno se ne nanaša na nekaj, krizi zdaj tukaj mi smo, še ne slišali vsi. Ne, to se pravi, če bi mogoče tiste elemente, kjer se ti pa zdi, da, a veš, da, da se ti zdi vredno izpostaviti to polemičnost do izbora oziroma do te knjige, če mogoče v par točkah nakažeš? Pač to je ta moj ki bi pač samo ob, obbranil, ko sem je pač zdelo, da, mislim, da je to tudi že Brano vmenil, ne, da pač ni um, upoštevanja, torej um, razvoja poezije in uh, pač tehnik, ki jih poezija um, že uporablja, ampak da imamo tukaj um, čisto realnost. Uh, sicer spremna beseda um, uh, potem povdarja tudi um, tudi to, uh, ta to dramatičnost, um, ki jo jaz um, morda veliko bolj uh, zaznavam pri Barbari Koron, na primer, uh, kot tukaj. Zanimivo, ne? Ker uh, um, Vinko Mendrenofi seveda um, znam tudi kot scenarist uh, in seveda sem prej povdarila to njegovo in ta izjemen smisel za strukturo, um, ampak um, jaz si ne morem predstavljati, tako kot si pač to pisec spremne besede, ki ima pač seveda s to svojo subjektivno pozicijo vso pravico, da to na takšen način zagovarja. Um, ampak se mi vendar le zdi malo preveč splošen um, Pač načina, ne, kako si on predstavlja to prizoritev te zbirke. Se mi zdi, da je pač to, kar on opisuje koncept, itak večine sodobnih koreografij. In ne vidim v, bistvu neke, v tej možnosti dramatizacije, recimo, ne vidim neke posebne dodane vrednosti. Ne. Pač pa se mi zdi dodane vrednost dejansko v tem, kar je pa Prane In sicer to, da, da v bistvu imamo tukaj ne samo opisovanje nekih idealnih pozicij ljubezni, ki je seveda pač ena od svetovno najbolj razširjenih tem v poeziji, ampak hkrati, hkrati rasti in razraščenje ljubezni v istem trenutku pa miranja ne. Te ljubezni in to ta izkušenska vrednost, oziroma ta poskus v opisah kratnosti, uh, uh, torej erotika ni mrtva, po drugi strani pa, pa je. Ne? Uh, ta kratnost, vso ob, obbivanje v bistvu teh nasprotujočih si občuti, se mi zdi um, pač ta prava vrednost. To realnosti, tega nisem razumila. Ne vem, ali ste drugi razumeli to, da um, imela. Kaj je ja, problematično z realnostjo? Mislim, realnost uh, je tekstualna realnost. Se zato, ja. Pač, zdi se mi enako, morda tudi pri taj Kramberger, bom pač kasneje prišla na to, da, da pač vsaka zapisana, Realnost, da se pravi, zapisan fakt, vendar more biti, a ne more iti skozi neko, nek proces, skozi neko uh, sito, intuitivno, časovno, kakorkoli, pa štaje Kramberger, sicer posod uh, omenja uh, to, ta koncept distance. Uh, um, Zdaj so dokumentaristiko se bojiš, da je ponekod, No, ne, pravzaprav pri njemu ni drzva dokumentaristiko, ampak um, uh, bolj v bistvu že videl, uh, ni niti ne že videl, ampak preveč preprostost uh, obstoopov, no, um, pošteniških. samo en komentar na uh, dramatizacijo, ali ni treba biti blamišena mišljena dramatizacija, da nastaja sama od sebe, samo zbranje, ne, ne konkretno drugače. Nemara se monsko zbranje, uh, nastaja Ja, pač, pač pisati spremne so... besede je, kot sem že rekla, se je pač zavreval s, s objektivnostjo oziroma s tem, da je... Da pač, popisal sanje. Da je popisal ne. sanje in je pač tukaj um, nekje poskušal poudarti vrednost te poezije skozi v bistvu njeno dramatizacijsko vrednost. Um, Ker v resnici je pač, ni pač po mojem, pač pisati spremne besede, ni bil čist siguran, A, a je res, ne, to zdaj tako umišljeno? ne, no, pač se je no, da je to zdaj da v bistvu pač te ideje, kakor jaz to vidim. No. Ja, Ampak uh, a si ti ti v zgradba, zgradbi? Ne, ne, perera? ne, ja, sem ne, uh, ne, sam pravim, pač, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, v, v ne, ne, drama, dramatizacija kot, kot uh, sam, recimo, uh, proces branja, mogoče ampak um, ne vidim pa te stvari recimo na, na, na odru kot neki novega oziroma kot nekaj presežnega, no? um, tako bom rekla. Ja. Dobro, se mogoče za, znot, za okvire naše okrogle mize, kaj bo na odru, kdaj bo ni na Ne, ne, tem, ne pač, pač, zanimen, ta božnost, pač ta možnost, ta, ta aspekt, ne. Um, Mogoče si želela še kaj dodati na to temo, drugače bi prosila, jer ne, ja? Alotno sem nekaj vprašan, kdo ne bo razumil, kaj si mislila na to antipoetiko? Aha. Ja, tudi... tudi ja, pač prva pesem, prva pesem pač uh, izrazito, um, recimo ne samo prepoveduje, prepovedu, ampak uh, izrazito se odpoveduje oziroma poriva stran vsako metaforizacijo, ne? Stran od metafor. Uh, uh, torej, um, Tukaj se pač on, bi rekla, programsko si zastavi to zbirko kot kot, vredno, kot neko čisto realnost, ki Edina lahko odslika pač to, kar, kar, kar je v njem. To se pravi... Um, um, ne vem, zdaj sem, pač, sem se več ukaj v tem primeru odstajal v Krambega in pri recimo vse čas opažam proces metaforizacije. Ne. Tukaj se pa on v bistvu, ali pa, ne vem, tudi recimo, prej sem Svetina, Ivo Svetino, ne? on v bistvu čas uporablja neke um, mitične figure za, za to, da pač metaforizira ta erotični uh, akt, medtem ko, med ko Medendorfer se tukaj programsko, načrtno, v resnici od povej, metafori v pojzi kot taki, kot sredstvo. Ja, kot pa napišen, je prelepo, samo ja. v tej pesmi? In ja. Tepe, tej ne, pesmi. Tudi, ja, tudi, No, da to se pa polkor jaz navezala. No. Jaz se bi prosila, nekaj, mogoče že <coughs> sam naslov, ne? No. Da, ja, vsaj. Jaz, jaz, jaz sem pač da kot, a, kot svoja ars poetiko verjetno pač teče. poskuša to vzpostavi, no. pa... Tema pa še vedno kače in... Uh... Ne, že sam naslov, ne? In uh, ne sadje, ja. Uh, Barbara, lahko potem bi te prosila, ampak samo damo še, jer naj je umor. Ne, ne, ne. Z velikim veseljem dobiš besedo samo, da ne bo kolega res predolgo že čakal. Izvoli. Ne, več uh, pa prilika je bila, da se navežem, no, ker se mi zdi, mi se zdi to problem, te zbirke, nekako, uh, da si sestal brez metafor naravno z dogovoru in potem se mi zdi da tega absolutno ne izpolni da pač o, se zlo zateka k enim zlo takih Klištjajem. kot bi reku ko zno ja klišejem ja, ne morem drugačešč pač o, zelo izrabljenim metaforam ne vem paščako pre počrtanje teč svetovi ni ni bom počrtanih rabim. <laughs> Nekaj se nekaj kače, uh, ne vem, meni men se to ravno del, ne sploh ne deluje kremo, pač to, to je moj problem s to zbirko. Uh, to se mi zdi zbirka ne vem, 50. ljubezenskih pesmi, ki nekak sicer tematizirajo stano eno in isto, ampak uh, vsaki se isto zgodi vedno znova in nekak to bi... To bi lahko bral, če bi bila vsaka ta pesma, ne vem, kako predpisana nekemu drugemu subjektu, ali pa kaj takega, ga. Uh, kako to mislim? Če bi bilo tako, kot je recimo pre Barbari Korun. Uh, ja, ali pa recimo Karma vidimo, Krim Power to drugače. To se pravi, da daješ nekje heteronime oz. Prima, lahko tudi na kakšen drugačen način, ampak da bi lahko govorilo o več o sličnih subjekteh. Tukaj mi pa deluje vse čas isti subjekt. In mi je vse skupaj nekot, da bi se ne nekdo spravo, jaz bi pa napisal 50 domovinskih pesmi, <laughs> vsako za drugo domovino. Ne? To se pravi, da potem ti ne zaznavaš v tej izbirki te stopnjevanja, dramskega loka in tako naprej, ker če so to, sploh ne. Mhm. Ne, zdi se mi, da se preč vrš čez dogaja eno nisto. Um, A, greš in... še ne... za ljebezensko poezijo? Absolutno. Mislim, to gre za žanl ljubezenske poezije. In glih to se mi zdi problem. Ne gre za poezijo, ki bi izražala ljubezen, ampak za poezijo, ki uh, sledi recimo nekim obrazcem mhm. ž, uh, ljubezenske poezije. Tako meni to deluje? Kaj pa tisto, kar uh, sicer po, mo, za, po mojem mnenju zelo dolgi spremni besedi, kar pa mogoče se da nekaj no, izlušiti, ali pa če potegnem, saj da se mi je zelo, da mogoče misliti so, kar mene tudi zanima v tej zbirki. To se pravi, kaj pa to, za katere oblike ljubezni gre, a je to res potem mogoče, ko ti očitaš neko klišejsko, da gre pri njemu? za ljubezen, ki je romanticirana in bolj v moških in to se pravi zelo blizu egoistične otroške ljubezni in potem pri ženski, v tem sredinskem ciklusu za uh, ljubezen, uh, ki pa stavi manj kot na sam eros in seks na uh, kljub eksplicitni, naturalistični naturalističnemu izrazju, ne? pa Čelsner nekaj omeni, da gre pa za ljubezen Um, kot da matere. Ne? To se pravi, tistega kar naj bi ne bilo samo to, ampak gnezdenje. Ne zdi um, znači... da bi bil tukaj problem v kakšnikoli infantilnosti, recimo te ljubezni ja. ljubezni. Ne, infantilnost ne pravi pravi izraz, ampak ne gre, da je, je reducirana na nekaj preveč enostavnega. Izkušnjensko, uh, Ja, ampak... Um, Je, je dovolj celostna, ampak uh, v nekem da standardnem obrazcu, recimo, te ženske fatalke, no, ki se mi zdjela se premedendorferi tudi že zelo dolgo pojavlja, tudi v prejšnjih zbirkah, pa ne vem, v prozi tudi se ne vem. A ja, ki je pri ženskem ciklu, ali ki ima, ne, ali pr, ona, on ima to, kako ona njega rojeva, ne, ampak... Mm, mm. A no, se to, da moški več fatalki sključuje s tem, da je ena pesniška zbirka dobra? Pa da se pač tiste fatalke pojavljajo tudi v kakšnih slabših knjigah? Ja, ne vidim. Misliš, v njegovih <laughs> različnih knjigah različne e, fatalke? Ne, pa je te, govori, no. Tako, ali v tej tako več fatalki? Poče ga beremo, no, to sem pa reč, da, da mu ne Tudi možno. Amak, ne jaz jaz, jaz, jaz, jaz osebno res ne vem, kako fataleh ima ono. <laughs> <laughs> da to ni bil moj predsodek, moj predsodek je to, čist. To sem se zdaj ne vam Res tako bi rekel, no, da so pa, se mi zdijo veliko bolj uspešne pač te pesmi, kjer pa nekak mu razpade pač ta struktura v kateri te metafore lahko obstajajo. Recimo imaš tako oproženo? recimo tale, nekoli končano veliko. Pomeni mi šapica na meni, če si veliko pomeni mi prah sprašnikov, če si cveti veliko in tako naprej. O, na splošnje take, te s krajšimi verziji, ki nekako bolj tečejo, se bolj te verziji prelivajo drug od druga in menj, sama struktura je menj trdna in samo samo se je potem precej izmehčana in je ne moremo to enostavno pač opredeliti kot uh, to, ljubezensko skorbuje s te take pesmi so tukaj drugačne, no? ja. Če neki invencije je pride, ne, tu tukaj ja. uh, um, pač Jaz sem bolj obsem zbilna za igre iz in ni šlo po zelo samo skatelilo te Simot pač tak, je, finte, ne, ampak, uh, ali pa to rekel, t, um, porezo sem se pa zapetil rekel, da je bila nesreča priblizu srečanje. Tak, no, sam, uh, po drugi strani pa mene, tako so bom pač omenila, mene izrazito motiče, so v poeziji slovnične napravke in... <laughs> pa kje so pa tle slovnične napravke? Jo, enikalni rodilnik, pa... Ne vem, jih jeni, ki sem jih prav napisala kar... Uh... Ali ti si to pri... ti si to označi, pa bomo šli potem, to, le, to pa, pa res, zgodi. mislim, mislim ki to res kaže. So, so, ampak to po moje, k registru jezika, recimo, krati po tem neta, da ne zemikaš, nekaj, isto kot tudi to, no? Ja. Mislim, jaz to je, pač... Mene pač ni nam zmotila, recimo... to, zdaj nevlasi... veva, kar nismo nikoli hotela vedeti. Yeah. Mi se zdi pač, da to kaže na površnost pesnika do jezika, ne, ne, ne, ne. da pač on piše tist, kar mu pade, ne. mislim. mislim pa je, da se jaz moram nujno vmešati, no, pa se mi zdi, da zdi pa nekaj pozabljamo. Klele ne? si dala za en primer, ki je Kaj. Pač česa bi moralo biti Kaj. Ja. Ja, manim... Ampak poslušte, pa se imamo pa tudi ne vem koliko momentov tam, kaj pa čisti pogovorni jezik pa so, ne vem. Zem to ni stvari, isto. Kako ja, je se ni to, to felo, Zaradi tega, poskuša nekim Da res, tisti je, mislim, vsebensko njanciran, to je pa res prija. šla pari, ja. Ja. No, pa, a? No, ampak po drugi ne strani, to ne je elektrizirana jaz, knjiga, ja. ne. Pa zdaj, mislim, se zelo smo pa zašli v nek detalje, ne, ne vem. Vem, ne zdi nek detaljev, po mojo. Ne, to pomeni, kaj je ful pomembnega za knjigo, sam je pa res bedlo, mislim. Jaz nekaj na razumljeno, mora biti umetno sterilna, a zdaj to kar manj tako Ne, Ne, ne, to je zgerišna politija, to je Ne, ali pa recimo, gledajte, vsej sam drug primerno. Tlele so poveze, je napisan s Zem, pa pa že, Ben Valjeho z Y namest s Mislim, jaz ne, ne vem. To po moje, no, pa mojem, da sem se pa tudi z Vinkotovemi knjigami ukvarjala, ampak njegov problem pa ni njegov problem, je samo ta, da je mogoče lahko malo bremočnega urednika. In to mislim, da pač gledam no, okay. za razpravo o njegove poeziji. Lej, jaz lahko hočem reči, da mi, vedeval, mene pač kot bralko obbranju to mi bovram, ja, mene, to pač zreducira ja, vrednost knjige zaradi, ker si mislim pač, da... Ok, se je urednik, to je je to drugo vprašanje, ampak... Pač zdi se mi, da v če se imaš za pesnika, potem si pač pozorna na te stvari in... Um, no, vem, no. Tako se mi zdi, sem. pač vse glede so pojzije različne, vse, tako da... <coughs> absolutno... Um. Iznam še eno vprašanje za Irnejo, v zvezi s ta knjigo. Um, Ali si dobil, mora biti da ti da se katera od teh pesmi spogleduje z, uh, besedili po oziroma ne ne ne se meni ne a, za, a, ne bi si la, kaj, uh, ne bi bila ta špat, ne sprašujem, ki se... zaradi, po, mislim, kliša, so ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne tako z popularno glasbo, tako hodovni, ne. Uh. Um, brane, čutiš potrebo, da ga avtorje kaj zagovarjaš? Nisem, ne, ne. da govam advokat. Ne, si, <laughs> si. <laughs> vende. nekaj svojih mislij v teh pompa, ki so bile povedane, ki skoraj ne vem, če ima smisel. Čmar kak premisli no. Vam da kom... to da, da gre za repetitivnost, je jasno da gre za repetitivnost, no čez zasev teme popoint, ta te izbirka likaja glovnični se ne more izkole, zrešati, ne. Ki se pač ne more razrešiti. Itako kot bi rekel, no vem, cela vrsta stare literature se tukaj ste izobraženi v tem je temeljila na repeticiji nekih ozorcev, ki so pač razvili posebno kvaliteto. Jaz ne rešen prosi, da je to tukaj do te mere vešče izpeljano kot seveda. Mislim, da je to koliko gradnikova poeziva. To pač tudi ne fair, da je take primerjave pa ta kamerila postavljala. Ampak, vendar le ne, namen, je pa sveda bila v tem. kako kot je tudi navadnost to jezika, po mojo, za mnogimi napakami, pa neke vrste suhost. Uh, tega jezika je pač intendirano, no, jaz sem jo tako dojel in mislim da zato funkcionira. Um, sam, da če to še neka stvar, imen... je bila nekrerde, ker sem pozabukal. Uh, če primerjaš to z njegovimi drugimi zbirkami se ti Zdi, da je pač na ravni jezika, on spremenu jezik v takšnega, ker menim kaj je jezik, ne? To je veliko vprašanje. Te sem zbiri, svoj, te verite, kaj je jezik, ne? Jezik, no? jazika se pač nedalo čevat, potuje moje trno prekličen sem dalo čevat od nekih mentalnih stan, pa celostnih stan mm. človeškega bitja. Meni se nedalo čevat in čem pa bi se toga zasilo ločil tega bi pa sledalo lahko rekujo ja, da tukaj če pač mogoče boljše funkcionira, ampak ni tolko kvanto o tema jezik sam bolj služi, iz izrazom, ampak tem, da je pač kot ta njegova sreda je tukaj globlja ali pa mm -hmm. sem jaz se zdi bolj mm -hmm. bolj relevantno, bolj bolj ta primek, ja. da uresni lahko zadeva kogarkoli, ne? In to je pač tudi težne te no mi je no da bom rekel ravno primitivne, ampak zelo neposredne govorice, ki men sicer osebno tudi ni tako zelo blizu mojim mestetskim preferencem. ja še to sem hotel reči, ja, ta misel, da, da bo to knjiga brez metafor, potem pa je vse tako plno uh, klišijskih metafor. Ravnoglede klišijskih metafor, mislim, da so že rekel, da je, sami na sebi res nimajo neke velike vrednosti, ampak mogoče da v te svoje v včasih že primitivnosti vendar le majo nek ki glede na držo, kakršno ta človek recimo, ki piše to poezijo slušat tukaj izraz druga stvar je pa ta se to je fasoda par leta da reče Zdaj bo pa to knjiga brez metafor potem pa pesmi z metafor koliko poezije je bilo tišine napisane ne mislim pa ne tišina ja. ampak je pač Ali del igre, noč če hočete, ne. Ali pa pač tudi poezija skuša biti neka produkcija. Poezija skuša pač na nek način artikulirati tišino, ne. Mislim. Da. Ne vem, meni se samo zdi malo škoda, da mimo pač, ne vem, pet primerov teh klišejskih metafor, zdaj tle počrtenih, ne. Razumete, pač bo glipni? Ali veze sem deči cvedobi, recimo ena taka lepa kliševska lita. Pa no. recimo, ne pač pa recimo Ti si rajski vrt na dobro. Mhm. No ampak še enkrat bom rekel, ne, to tako je spet način gledanja. Jost ste da tri na davsak dunazvo način ber, ne? Mhm. Ampak uh, tako recimo izločati iz njen duktusa celotne zbirka celotne pesmi posamezne metafore lahko pač tako beremo. Za moje prepričanje pač je to problematično postop. Mm, mm. Ja. Ona pa ni bila, veš, mimo grede uh, to poščica, letela, ni bila mišljena primerjava zgradnikom, šla je, je samo zato, da pač imamo en primer klasike slovenske, kjer pa ja. se to že pojami. Barbara, si ti morda preželela, želela, sem ti skor na Nič nisem želela. Bi, uh, bi v prvi knjigi še kdo kaj dodal me vprašanje pomislek, svoje branje. Ne, visu, zdaj, jaz, jaz moram reči, da nisem tega predihala. Ne. Jaz sem si tole sposodila včeri, od danes. Jaz sem malo predjetela. Jaz sem medren dol, pa jaz zelo rada sicer. Ker se mi zdi, nekaj ne mislim. To je zasnemanje, to ni za to, da je to na smislu. Ravno ja, se mora sem še pravijati. Skratka, um, kar mam zelo rada, ne, ker se mi zdi, da je, ko bom porabljala malo, so poročil jem nekaj še eskili jezik za literarno materijo, frajer. Ne, ker prvi se mi zdi, da z lahkotem piše in drugič, da to sem na rekovajih in, in da ne jebe, mislo, kaj ne bi bila blesem in kaj je bi bilo moderno in kaj ne bi bilo. Skratka, da je ta res, tukaj kot je očesnegačnih izpostavlj, da je ta izkušanj, imaš očutek, da je nekako Zdaj pa delam pesem, ne. Tega, da imaš, da imaš tako. Ampak kot sem zdaj brala to knjigo, se mi taj najbolj posrečen. Sem zdel kakšnih drugih tega bolj zapričljiv, no, recimo. Izkušansko ali? Ne, bolj, ne ta vse tako, mislim, ne, ne, ne moš deliti. Mislim, vse kar, mislim, nesreča, zgovorjene o poeziji je, da seveda ne moraš nikoli povedati dosti dobro, kaj je, kaj je pravzaprav gre. Ne? Da se tle pravzaprav naslanjamo, zdaj je posebej, ki imamo v bistvu šan komizije, moramo si čisto odkrito povedati tudi približen tak nivo. Um, pač govorimo iz teh svojih občutji. To je pač nekako težko. Razumem tudi tako avtorski zbor, jaz bi temu rekla pač avtorski zbor in da na nek način ti kot bravc dopolnaš, sam se moš počutiti tako, moraš, neki, a veš, moraš imeti neko kontekst, neko zgodbo in tako naprej, kjer jaz sveda kot ženska in kot še z enega drugega vidika pač nimam. Mislim, nimam. To recimo ne sede. Ne? Mislim, je, po, če se zdaj malo, rečemo, malo tiga, malo tiga, mal tiga mal, mislim, bolj se včasih mislim, kako vem. Me je bolj pripličal, no, moram reči, še veden dolfer doskrat, uh, kot, kot uh, prav s temi. No, Kajšne njegove pesmi so prav tako prav sveže so ne, včasih. Mislim, prav, ah, se rekel, ne končo ni do. Tlede pa ne, pa recimo tlede sem mi je odprla slučajno in berem. Moje usta so lačna, moje usta so prazna, moje usta so iskričana, moje usta so mutrsta, tudi v tej pesmi je bez poljuba. Ne, se pravi, uh, moraš biti v razpoloženju, ne rečem, pa spet, A veš, to je samo drobec, ker kljub vsemu uh, deluje tisto, kar deluje mislim, na prvi, te, je celota. O tem pravzaprav, se pravim, jaz nisem, ne morem govoriti, ker nisem dovolj pozorno tega prebrala če prav za doma uspostaviš identifikacijsko branje, ta moment, ki je zelo pomemben za to pri poeziji ne, ali kot ne, ne identifikacijsko. Kaj pa je to um, potem moreš biti v tem? Kaj ne, te pomeni? Ne, misem misem ne resno razumem. Kaj kaj, kaj, kaj ne rečeš potem? tem? no kaj, kaj sem kaj sem hotela pač to reči, je In to sem tudi povedala. <laughs> <laughs> Zdaj pa, nimamo šank debati, ne? To, to, to metaforo jedenja, sadja vliče s tem, kar se zgodi. Ja, ja, ja, ja, ja. Mislim, poče reči, tukaj se mi konkretno v tem primeru ne zdi to pri pričevno, če, če že to poveš, če, če že to hočeš. Ampak se, mislim, kaj, ne vem, kaj čemo potem, potem drimo odkole. Ja, vse, vse je lahko. Na vse načine, vse li, ne? Pa vse izpolimo, Manj, mislim, če to delaš… lahko na veliko in na malo, ne? No. No, no, lahko pa ni šak debata, ne, pa se vprašamo, kaj je sploh literarno delo. Ne. In tako to je zelo pomembno, ker si rekla, da je, en, enkrat nekaj sede drugič, ne, si tako razpoložen. To ni kar tako, to je v bistvu, po, po mojem najbolj, v razdelanih teorijah o literaturi, ontologiji literarnega dela pač je umetniško delo konstituirano vsakič posebej z vsakim branjem. Ima pa zato pač kolikor hočeš drugotnih eksistenc. In ravno zato je pa to toliko pomembno po mojem, kar sem rekel na začetku, da je važno kaj da kritik ali pač, kdorkol govori govoril poeziji, pove, kaj je njegov horizont, ja, kakšno so njegove pričakovane, ker po meni je ontološko konstituiran s tem, da ga nekdo razbere. In kot sem že enkrat zapisal, ne, ni nujno, da je pač vedno tekst slab, ne, oziroma, če knjiga in glava skupaj udarite in votlo, za doni, ne, ni nujno knjiga, vedno kriva. Ne, tukaj, tukaj, tukaj, tukaj, tukaj, tukaj, tukaj. Ja. Se strinjam, no, če ni na mene druge uh, pripombe... Uh, če ni na mene druge pripombe, uh, dodatka prvi knjigi, uh, bom povabila barbaro Korun, da počasi preide v... Uh, akcijo. Akcijo, ja, v intenzivno puljenje... Uh, Njen, mislim, to se pravi pripovedovanja o njeni poeziji, namreč bom Barbaro... Ne, se... ne, a ste si... Ne, a ste mislili imeti pauzo? Jaz bi mogla ne? Aha. Minutka um, pač. še, No, potem približno kot uh, traja častna cigareta.